А хіба не правда? І чим я можу врятувати себе і своїх дітей? Чим? Я досі робив усе, що сила моя була Але все моє життя нічого не доводить Бо якийсь божевільний суб'єкт Написав, що мій батько Не би, помагає якимсь там термінам Але ж це не батько винен сину Що так є Що вірить більше божевільним суб'єктам, ніж нам то винен, я того не розглядаю і не хочу розглядати. Я розглядаю тільки одне питання. Яким способом я можу врятуватись? Яким? Тим, очевидно, яким ви самі колись врятувались. Зробити донос на своїх рідних і тим довести свою невинність і відданість владі. Катерина Семенівна злякано виставила проти нього руки, немов захищаючись. Ради Бога, Льон. Йоню, ради Бога, що ти кажеш? А що мені казати? Що, що? І Льоня почав сліпо ходити по кімнаті. Потім раптом зупинився проти матері і гарячим шепотом заговорив. Ось зараз прийде Ніна на зібрання. І спитає, що говорилось у нас. Що їй скажу? Хіба я можу сховати від неї, га? А раптом мене сьогодні вночі арештують. А вона і не знатиме за що. Навіть валізки з речами для тюрми не буде мені приготовано. Та чого тюрма, чого? Трохи не закричала Катерина Семенівна з очою і жаху. І впавши на стілець усім тілом, схилилась головою на стіл. Леонід подивився на неї вниз, кашлянув і злегка торкнувся рукою її голови. «Вибач, мамо, я трохи знервований. Я сам не розумію, що кажу. Звичайно, це все перебільшено в мені». Катерина Семенівна, не підводячи голови, вийняла хусточку з рукава, витерла очі і тоді підвела голову. «Батько, робить усе потрібне, щоб отхилити від нас небезпеку», сказала вона рівним голосом, дивлячись кудись у бік». Він не у фінансову місію їде, а в іншій справі, яка повинна нас захистити. Ти ні-ні, нічого про це все не кажи. Вона твоя жінка, але все-таки це наша, Іваненківської родини справа. Та й нащо її турбувати? І хто його знає, як би вона поставилась до цього всього? Вона встала, поправила синові у ухвилювані волосся і сказала «Іди до дітей, посидь біля них. Може, яке чого потребує, я потім зайду до тебе». Леонід поцілував матері руку і помало пішов з кімнати. Коли дядько Євген вийшов з батьком до кабінету, а мати до їдальні, Маруся якийсь час сиділа немов заціпеніла, Потім раптом схопилась з місця і перебігла до дядя Сергія, який сидів на коротенькій кушетці, розглядаючи крокодила. А взявши з його рук журнал, вона кинула його на килим і свердити сказала, «Але що ж ти таке, дядю? Що саме, Марусино? Що саме?» Швиденько обізвався дядько Сергій. «Та вся історія». Чого ми повинні так непокоїтись, що якийсь там божевільний чоловік написав про нас ідіотський донос? Я не розумію, не розумію. Дядьо Мишка уснув мишачим гостеньким поглядом, розжево від хвилювання гарне лице небоги і шамотливо своїм звичаєм забігав очима по кімнаті. Так треба, маленька, так треба, так-так-так, без цього не можна. «Не можна, дівчино. Треба, щоб ми не покоїлись з приводу всякого ідіотства. А ти так не кажи, не кажи. Ідіотство, хто, хто ідіот? Той, хто завдає нам неспокою, значить, Радвлада? Чи твій батько? Чи хто? Мені байдуже хто?» сердито кинула Маруся. «Я вважаю, що це ідіотство. Щоб ми доводили щось там через те, що на нас зроблено до нас?